Як тим душам з того світу на таке дивитися? Тож удруге можна вмерти від цього. Вже й священник брався братів мирити. Та де там? Воля твоя Господня? Андрій повдовів, Павло підупав на здоров'ї, один Оксентій, як огір не може своєї сраці сіна дати, як і його Єлена дотепер не може. А їхнє з Павлом життя Сунеться поволенькі без землі на лугах. Складалися довго, та й склалися. Купили у кулірки коло млинів Три фальчі доброго поля. На їх вік стане, Та й дітям їхнім стане. Аби війни не було, Або ще якого лиха. Богу Богопоміч, одокійко, Знайомий чоловічий голос перелякав доцю. Видно, його господар довго стояв за її спиною. Доця підвелася і витерла очі. — То ви, Грицьку, а що ви тут робите? — запитала найближчого свого сусіда Кейвана. Він восени падав із жидівського млина і тепер слабував на голову. Тому ходив завитий жіночою вовняною хусткою, поверх якої носив капелюх із розігнутими крисами. «Думаю!» Дося дивилася на сусіда і тиснула плечима. «Вам тут нема ще що думати? Лишить це думання на потому!» Кейван сів на лавочку коло кам'яного склепу рівнянських священників Волянських, що сусідів із могилками чев'юків і дивними очима дивився на дуцю. Людині в одно є, що думати, одокійко. Я, видиш, постарю, а гріхи мої не старіють зо мною. Спати мені не дають, і вмирати не дають. Дивно дивився і дивно говорив сусід. Примітка. В одно завжди. Діалектний. Доця, не розгинаючись, подала йому глеки з водою. Слабий чоловік, може, смерть свою чує. Наговоритися хоче. «А кому дають спати гріхи?» – запитала й сама собі відповіла. «Нікому не дають». «Чуєш, жінко, прийшов тобі щось сказати». Несподівано прудко підвівся Грицько з лавки і боляче стиснув їй лікоть. «Чую, що не умру, поки тобі не скажу». «Про то, що хочете казати мені Грицьку, я давно знаю». Доця рішуче звільнила лікоть. «Про що ти знаєш?» «Про Дмитрика», – доця перемовчала. «То диявол тоді вас попутав» що помогли спровадити людину на той світ. Але вас Бог уже покарав. На тому самому місці, коло млина. Видите, слабуєте на голову? Так що не кажіть нічого, я давно знаю. Уже без краплі жалю добивали Грицька словами, а руками пестила глинку на Дмитриковій могилі. Кейван довго мовчав. Ніби й не дивувався тому, що почув. «Не про це тобі хочу казати. Можеш мене тут вбити, але це я свідчив замість покійного Кирила». Випалив так швидко, ніби боявся, що хтось може його зупинити. «Де ви свідчили? Грицьку?» Доця тримала сапу в руках, як тримають сокиру перед тим, як загнати її в поліно. «Де ви свідчили?» «У вижниці, у жида нотаря». «Андрій мене намовив свідчити, коли пропав тато. Заставив мене Андрій». Грицько помовчав, ніби що згадував чи добирав слова. А далі сказав таке. «Оксентій дав Андрієві бика тільну телицю. І двоє чи троє овечей голів за те, щоб він договорився з кимсь, хто би потвердив у нотаря, що він ваш тато. А чи давали що нотареві, не знаю.